Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман Частина 2. розділ 19 Джек у хліві Один Ту ніч вони провели в руїнах спаленого будинку з широким полем по один бік і гаєм по інший. На далекому краю поля розташовувалася ферма, але Джек подумав, що тут вони з вовком будуть у безпеці, Якщо поводитимуться тихо і не дуже вовтузитимуться, коли сонце зайшло, вовк пішов у ліс. Він рухався повільно, нахиливши обличчя до самої землі. Перш ніж вовк зник із Джекового поля зору, хлопчик подумав, що його приятель, схожий на короткозору людину, що загубила окуляри, і тепер шукає їх. Джек почав нервувати. До нього приходили видіння, як вовк потрапляє у пастку зі сталевими зубами як пійманий вовк похмуро стримує стогони, відгризаючи собі ногу, аж доки вовк не повернувся, прямуючи цього разу майже прямо і тримаючи в руках якісь рослини, корені яких вільно звисали зі стиснутих кулаків. «Що в тебе там, вовку?» – запитав Джек. «Ліки», – відповів вовк похмуро. «Та вони не дуже хороші, Джеку. Вовк, нічого нема дуже хорошого у твоєму світі». «Ліки?» «Що ти маєш на увазі?» Але вовк не промовив більше нічого. Він дістав два дерев'яних сірники з нагрудної кишені комбінезона, розпалив вогонь і запитав у Джека, чи може той роздобути банку. У канаві Джек знайшов банку з-під пива. Вовк понюхав її і зморщив ніс. «Знову погані запахи. Треба води, Джеку. Чистої води. Я сходжу, якщо ти дуже втомився». «Вовку, я хочу знати, що ти надумав». «Я піду», – сказав вовк. «Прямо через поле є ферма. Вовк, там точно знайдеться вода. Ти сиди». Джек уявив собі, як фермерова дружина, готуючи вечерю, визирає у вікно і бачить вовка, котрий гасає двором із банкою з-під пива в одній волохатій лапі і оберемком трав і корінців у другій. «Піду я», – сказав він. Ферма розташовувалася всього за 500 футів від місця їхньої ночівлі. Теплі жовті вогні ясно осявали поле. Джек пішов, безпригод наповнив банку водою з-під крану під дашком і рушив назад. На півдорозі через поле він збагнув, що бачить власну тінь, а тоді зиркнув на небо. Майже повний місяць зійшов над східним небокраєм. Стривожений Джек повернувся до вовка і віддав йому бляшанку з водою. Вовк нюхнув, знову поморщився, але промовчав. Він поставив банку на вогонь і взявся запихати крізь маленьку дірочку подрібнені шматочки зібраних рослин. Хвилин за п'ять чи трохи згодом вчувся жахливий запах. Якщо бути зовсім чесним, то над банкою почав зійматися справжній сморід. Джек скривився. Він не сумнівався, що вовк захоче, аби він випив цю бридоту, і точно знав, що трунок його вб'є. Повільно і болісно. Він заплющив очі і почав гучно, театрально хропти. Якщо вовк подумає, що Джек заснув, то не будитиме його. Ніхто ж не будить хворих людей, правда? А Джек хворів. З приходом темряви температура повернулася. Лютувала в його тілі, караючи холодом, попри те, що піт виходив через кожну пору. Підглядаючи крізь вії, Джек побачив, як вовк відставив банку в бік остигати. Вовк сів на місце і поглянув у небо, склавши волохаті руки на колінах. Його обличчя було мрійливим і навіть прекрасним. «Він дивиться на місяць», – подумав Джек і відчув щось схоже на страх. «Ми не ходимо біля стада, коли змінюємося. Добрий Джейсон, і ні. Ми б з'їли худобу». «Вовку, скажи мені дещо, я тепер стадо?» Джек затремтів. П'ять хвилин по тому, до того часу, Джек уже майже заснув, вовк нахилився над банкою, понюхав, кивнув, підняв її та підійшов до Джека, що притулився до почорнілої від вогню похиленої балки, підібгавши під шию додаткову сорочку, щоб зручніше покласти голову. Джек міцно заплющив очі і знову захропів. «Ну ж, Джеко, весело сказав вовк. – «Я знаю, що ти не спиш. Ти не можеш надурити вовка». Джек розплющив очі і глянув на Вовка із сонним обуренням. «Як ти дізнався?» «У людей буває запах сну і запах пробудження», – сказав Вовк. «Навіть чужинці мають знати це. Хіба ні?» «Гадаю, нам це невідомо», – відповів Джек. «У будь-якому разі ти маєш випити це. Це ліки. Випий Джеку. Просто тут і просто зараз». «Я не хочу», – заперечив Джек. З банки віяло болотяним гірким сморідом. «Джеку», – сказав вовк, – «від тебе ще й хворобою пахне». Джек мовчки поглянув на нього. «Так», – сказав вовк, – «і тобі стає гірше. Зараз ще не дуже погано, поки що ні, але, вовк, точно буде погано, якщо ти не приймеш якихось ліків». «Вовку, я не сумніваюся, що ти чудово винюхуєш трави та інші штуки на територіях. Але ж це країна поганих запахів, пам'ятаєш?» «Певно, у тебе там амброзія, отруйний дуб, мишечи і горошок, і...» «Там хороші рослини», – сказав вовк, – «от тільки не дуже сильні, забий їх Бог». Вовк виглядав сумним. «Не все тут погано пахне, Джеку. Є також і хороші запахи. Але хороші запахи, як лікарські рослини, слабкі. Гадаю, колись вони були сильнішими». Вовк знову замріяно поглянув на небо, і Джек відчув, як колишня тривога повертається до нього. «Закладаюся, колись це місце було хорошим», – сказав Вовк, чистим і сповненим сили». «Вовку», – тихо запитав Джек, – «Вовку, на твоїх долонях знову з'являється волосся». Вовк здригнувся і поглянув на Джека. «Якусь мить, мабуть, насправді то була лише гарячкова уява». А якщо й ні, це тривало не більше за секунду, вовк зиркнув на Джека з відвертим жадібним голодом. Тоді він, здавалося, струсив у себе страшне марево. «Так», – відповів він, – «але я не хочу говорити про це, і не хочу, аби ти про це говорив. Це не має значення. Ще ні, вовк. Просто випий свої ліки, Джеку. Це все, що тобі треба зробити». Вочевидь, вовк не збирався брати до уваги жодних заперечень. І якщо Джек не вип'є ліки сам, то вовк може відчути, що він просто такий зобов'язаний розтулити Джекові рота і влити трунок йому в горлянку. — Пам'ятай, якщо це мене вб'є, ти залишишся сам, — похмуро сказав Джек, беручи у руки банку. Вона досі лишалася теплою. Вираз жахливого страждання з'явився на вовковому обличчі. Він натягнув на ніс круглі окуляри. — Не хочу завдавати тобі шкоди, Джеку. Вовк ніколи не зробить Джеку боляче. Вираз його обличчя був настільки переконливим і сповненим глибокого нещастя, що він міг би здатися безглуздим, якби не був таким щирим. Джек віддався і випив напій з банки. Він просто не міг встояти перед цим виразом болісного страху. Смак виявився таким жахливим, як Джек і уявляв. І чи не захитався на секунду світ? Чи не захитався він, як буває, коли Джек ось-ось перенесеться на території? «Вовку!» – крикнув він. «Вовку, хапай мене за руку!» Вовк, водночас зосереджений і схвильований, послухався. «Джекі! Джекі! Що з тобою?» Смак ліків почав танути в роті. У той же час м'яке тепло, схоже на те, яке дарував маленький ковток Бренді, який мама дозволяла йому в рідкісних випадках, почало наповнювати його живіт. І світ навколо знову став твердим. Коротке тримтіння могло бути просто грою уяви, але Джек так не вважав. Ми майже перенеслися. На мить той світ опинився дуже близько. ймовірно, я можу робити це і без магічного соку. Певно, я можу. Джеку, що з тобою? Мені вже краще, відповів він і навіть зміг усміхнутися. Мені вже краще, о, ось і все. Він раптом з'ясував, що таке є. Ти пахнеш тепер краще, бадьоро сказав вовк. Вовк. Вовк. Два. Наступного дня Джеків стан покращувався, та слабкість залишалася. Вовк віз його, наче коник, тож на захід вони рухалися дуже повільно. І з сутінками почали шукати місце для ночівлі. Джек звернув увагу на дерев'яний хлів у брудному маленькому вибалку. Навколо валялося сміття і лисі шини. Вовк погодився без зайвих обговорень. Весь день він був тихим і похмурим. Джек заснув практично миттєво і прокинувся близько одинадцятої, щоб відлити. Він розвернувся і побачив, що вовкове місце порожнє. Джек подумав, що приятель певно пішов на пошуки додаткової порції трави, аби запропонувати йому еквівалент «бустер ін'єкції». Джек поморщив ніс, але знав, що коли вовк захоче напоїти його своїм трунком, то він не відіб'ється. Поза сумнівом, після першого прийому йому стало набагато краще. Джек обійшов хлів збоку Високий Високий стрункий хлопчина в боксерках-джокі, незашнурованих кросівках і розстібнутій сороці. Він сцяв, як йому здалося, дуже довго і в процесі дивився на небо. Це була одна з тих оманливих ночей, які часом бувають на середньому заході наприкінці жовтня і на початку листопада, незадовго до того, як зима візьме світ у жорстокі залізні лабети. Ніч була мало не по-тропічному теплою, і м'який бриз скидався на пестощі. У вишині плавав білий, круглий і красивий місяць. Оманливо і навіть моторошно-ясно він освітлював усе навколо і здавалося, ніби він водночас осяває і потьмарює цю ніч. Джек витріщався на місяць, розуміючи, що його загіпнотизовано, але не надто переймаючись цим. «Ми не ходимо біля стада, коли змінюємося. Добрий Джейсон, ні!» «Я тепер стаду вовку!» На місяці з'явилося обличчя. Джек навіть не здивувався, що те обличчя належало вовку. От тільки воно зовсім не було відкритим, широким і трохи здивованим, сповненим доброти і простоти. Це обличчя здавалося вузьким і... так, темним. Темним від волосся. От тільки волосся не надавало йому темряви. Темряве обличчю додавали наміри. Ми не ходимо біля них. Ми б з'їли їх. З'їли їх. Ми б з'їли їх. Джеку, коли ми змінюємося, ми б... Це обличчя на місяці належало розлюченій тварюці. Вона схилила голову на бік, замить до нападу. роззявила рот повний зубів. Ми б ми б вбили, ми б вбили, вбили, вбили! Палець доторкнувся до джекового плеча і повільно спустився до талії. Джек так і стояв із членом у руці, злегка стискаючи крайню плоть великими вказівними пальцями, і дивився на небо. Свіжий і потужний струмінь сечі вирвався з нього. – Я налякав тебе, – сказав за спиною вовк. – Вибач, Джеку, забий мене Бог. Але на мить Джек подумав, що вовку зовсім не було прикро. Вовкові слова звучали так, ніби він посміхався. І раптом Джека охопила абсолютна певність, що його зараз з'їдять. – Це гляний будинок, – безглуздо подумав він. – У мене нема навіть солом'яної хатинки, куди я міг би втекти. Ось тепер прийшов страх. Сухий жах палив його вени сильніше за гарячку. «Хто боїться великого злого вовка, великого злого вовка, великого злого...» «Джеко!» «Це я, це я, о, Боже, я боюся великого злого вовка!» Джек повільно повернувся. Вовкове обличчя, яке, коли вони прийшли до хліва і лягли спати, було тільки трохи, заросли короткою щетиною. Зараз вкривала густа борода, що доходила аж до вилиць, через що здавалося, що рости вона починає ще на скронях. Його очі світилися червоно-помаранчевим сяйвом. — Вовку, з тобою все гаразд? — запитав Джек уривчастим шепотом з притихом. Голосніше говорити він не міг. — Так, — відповів Вовк, — я бігав за місяцем. Він прекрасний. Я бігав, бігав, бігав, але зі мною все гаразд, Джеку. Вовк усміхнувся, аби продемонструвати, що з ним справді все гаразд, і виставив на показ повний рот велетенських гострих зубиськ. Джек відскочив у тупому жаху. Це наче зазирнути до пащі потвори з фільмів про чужого. Вовк помітив цей вираз обличчя, і його різкі огрубілі риси викривив смуток. Але під цим смутком, і зовсім неглибоко, крилося дещо інше. Це дещо розважалося, сміялося і демонструвало зуби. Воно б гналося за здобичу доти, доки від страху у тої не потече носом кров, доки вона не почне стогнати і благати про помилування. Воно б сміялося, розриваючи плоть волаючої здобичі Воно б сміялося, навіть якби тією здобичу був він. Особливо якби тією здобичу був він. «Джеку, вибач», – казав він. Час наближається. Нам треба буде щось придумати. Ми завтра. Нам треба буде. Треба. Він глянув у гору, і зачудований вираз з'явився на його обличчі, доки він роздивлявся небо. Він підвів голову і завив. І Джеку подумалося, що він чув, дуже тихо. Як вовк на місяці завив у відповідь. Жах охопив Джека, спокійний і абсолютний. Тієї ночі він... Так і не зміг заснути. 3. Наступного дня вовку покращило, Зовсім трішки, бо від напруги його аж нудило. Коли він намагався пояснити Джекові, як треба поводитися, принаймні, наскільки він міг це розказати, високо над головою пролетів реактивний літак. Вовк скочив на ноги, кинувся бігти і вити на нього, розмахуючи кулаками в напрямку неба. Його волохаті ноги знову стали босими. Вони набрякли і зовсім порвали дешеві пенілофери. Він спробував пояснити Джекові, що робити, але не просунувся далі старих оповідок і чуток. Він знав, як проявляється зміна в його світі, але відчував, що тепер все буде набагато гірше, потужніше і небезпечніше. Тут, на землі чужинців. І він уже це відчував. Він відчував силу, яка проходила крізь нього. І вночі, коли зійде місяць, ця сила витіснить його самого. Знову і знову він повторював, що не хоче завдати болю Джекові, що він радше об'є себе, ніж поранить Джека. 4. Найближчим містечком був Дейлвілл. Джек прибув туди саме після того, як годинник на будинку суду пробив полудень і пішов до магазину металовиробів «Справжня цінність». Одну руку він поклав у кишеню штанів, у якій лежали його дуже збіднілі запаси. «Допомогти, синку?» «Так, сер», – відповів він, – «я хочу придбати навісний замок». «Добре, йди сюди, і ми подивимося. У нас є єйли, мослери, локтайти, та будь-які є. Який саме замок ти хочеш?» «Великий», – відповів Джек, дивлячись на Клерка з ніченим тривожним поглядом. Його обличчя схудло, але все одно було дивно красивим і переконливим. — Великий, — замислився продавець. — Дозволю собі запитати, а для чого він тобі? — Для мого пса, — стримано відповів Джек. — Історія. Всім їм завжди потрібна історія. Цю він приготував дорогою з хліба, де вони провели дві останні ночі. — Він мені потрібен для пса. Треба його зачинити, бо він кусається. 5. Обраний ним замок коштував 10 доларів, і в Джека лишилося всього 10 доларів у кишені. Йому було шкода витрачати так багато, і він майже надумав брати дешевший, а тоді пригадав, який вигляд був у вовка минулої ночі, коли він вив на місяць, а з очей його розсипалося помаранчеве полум'я. Хлопчик заплатив 10 доларів. Він підводив великий палець перед кожною машиною, що проїжджала повз нього, але, звісно ж, жодна не зупинилася. Може, його очі виглядали надто дикими і божевільними, бо він сам відчував, що його очі дикі й божевільні. Газета, яку продавець у магазині металовиробів дозволив подивитися, обіцяла захід сонця рівно о шостій вечора. У котрій зійде місяць не зазначалося, але Джек підрахував, що це трапиться о сьомій щонайпізніше. Зараз уже перша по обіді, і Джек гадки не мав, куди він подіне вовка на ніч. «Тобі потрібно замкнути мене, Джеку», – сказав вовк. «Потрібно добре замкнути мене, бо якщо я звільнюся, то завдам шкоди всьому, що можу нас догнати і схопити. Навіть тобі, Джеку, навіть тобі. Тож ти маєш замкнути мене і тримати під замком, щоб я не робив чи не казав. Три дні, Джеку, аж доки місяць знову не стане тонким. Три дні». Навіть чотири, якщо ти не будеш до кінця впевненим. Так, але де? Це має бути місце подалі від людей, щоб ніхто не почув вовка. Якщо коли з нехотя підправив він, той почне вити. І місце те має бути значно міцнішим, ніж хлів, у якому вони зупинилися. Якщо Джек повісить свій новенький десятидоларовий замок на двері хліва, то вовк просто вийде через задню стіну. Де? Джек не знав відповіді, але розумів, що має лише шість годин, аби знайти місце. Можливо, навіть менше. Джек ще більше поквапився. Шість На шляху сюди вони пройшли повз кілька порожніх будинків. Навіть переночували в одному з них, і всю дорогу з Дейлвіла Джек шукав ознаки покинутих помешкань. Вікна без штор, таблички продається. Траву, що доросла аж до другої сходинки Ганку, дух занедбаності, які властиві всім порожнім будинкам. Не те, щоб він сподівався замкнути вовка у спальні якогось фермера на три дні його перевтілення. Вовк вже здатен вибити двері у хліві. Та в одному будинку, який вони бачили, був льох, і це могло прислужитися. Міцні дубові двері, вбудовані у трав'янистий пагорб, скидалися на казкові, і вели вони в кімнату без стелі і дверей. У підземну кімнату, у печеру, з якої жодний стото не вибереться менше, ніж за місяць. Льох стримає вовка, а земляна підлога і стіни дозволять йому не поранитися. От тільки порожній будинок з Льохом зостався 30 чи 40 миль позаду. Їм нізащо не вдасться повернутися туди за час, який лишився до сходу місяця. Та чи й захоче вовк пробігти сорок миль для того, щоб його зачинили в безлюдний карцер без їжі перед перевтіленням? Зважмо й на те, що минуло вже багато часу. Може, вовк уже підійшов так близько до межі, що відмовиться від будь-якого ув'язнення? Що як жорстокий, пожадливий бік його вдачі вже виліз назовні, і тепер роздивлявся цей дивний новий світ, цікавлячись, де тут ховається їжа? Великий замок, який отот -от розірве шви Джекової кишені, виявиться непотрібним. Раптом Джек збагнув, що може повернути в інший бік, піти назад до Дейлвіла і продовжити свій шлях. За день чи два він буде біля Лейпела чи Сісеро. Можливо, зможе попрацювати півдня у продуктовому магазині чи влаштуватися на кілька годин поденником на ферму заробити кілька доларів, чи поцупити один-два обіди і за кілька днів швидко дійти до кордону з Іллінойсом. В Іллінойсі буде легко, подумав Джек. Він не знав, як збирається це зробити, але був певен, що зможе дістатися до Спрінгфілда і школи Тайера за день чи два після того, як потрапить на територію Іллінойсу. А ще, коли до хліва лишалося десь чверть милі, збентежений Джек думав про те, як же буде пояснювати присутність вовка Річарду Слоуту. Давньому другу Річарду Слоуту у круглих окулярах, кроватці і охайно зашнурованих черевиках з кордованської шкіри. Абсолютно раціональному Річарду Слоуту, дуже розумному, але опертому. Він вважав, що те, чого ти не можеш побачити, не існує. У дитинстві Річард ніколи не цікавився казками – він був байдужим до діснеївських фільмів про хрещених фей, які перетворювали гарбузи на карети, та злих королев із балакучими дзеркалами. Такі вигадки були надто абсурдними, щоб зацікавити шестирічного, чи восьмирічного, чи десятирічного Річарда, на відміну від, скажімо, фотографії електронного мікроскопа. Річард з ентузіазмом грався кубиком Рубіка, який складав менше, ніж за 90 секунд. Але навряд чи він міг сприйняти 16-річного вовку лаку, зростому 6 футів 5 дюймів. Якусь мить Джек безпорадно метався по дорозі. На секунду він навіть подумав, що зможе кинути вовка самого і піти далі, до Річарда, на пошуки талісмана. «А що, як я стадо?» – подумки запитав він себе. І тоді пригадав, як вовк побіг вниз по схилу за бідними переляканими тваринами а далі кинувся у воду, щоб врятувати їх. Сім. Хлів був порожнім. Щойно Джек побачив прочинені двері, то зрозумів – вовк пішов. Однак він перевірив яр і подолав купу сміття, але не знайшов приятеля. Вовк не міг далеко відійти від хліва, проте він утік. «Я повернувся!» – гукнув Джек. «Гей, вовку!» «Я приніс замок!» Джек зрозумів, що розмовляє саме з собою. Лише одного погляду на хлів вистачило, щоб зрозуміти це. Його наплічник лежав на маленькій дерев'яній лавці біля стосу согрубих журналів 1973 року випуску. В одному кутку хліва без вікон лежала купа недбало звалених дрів, начебто хтось нарубав їх про запас, а скласти полінувався. Більше у хліві нічого не було. Джек безпорадно відвернувся від прочинених дверей і оглянув схили яру. Тут і там, поміж будь валялися старі шини, сто побляклих і зогнилих політичних брошур, на яких досі можна було прочитати прізвище «Лугар», один побитий синьо-білий номерний знак «Коннектикуту», пляшки з-під пива, етикетки, на яких настільки вигоріли, що аж побіліли. Але вовка не було. Джек підвів руки і рупором склав їх біля рота. «Ей, Вовку! Я повернувся!» Він не сподівався на відповідь і не отримав її. Вовк пішов. «От гівно, сказав Джек і поклав руки на стегна. Хлопчика переповнювали суперечливі емоції. Тривога, полегшення, гнів. Вовк пішов, щоб зберегти Джекові життя. Так пояснювалося його зникнення. Щойно Джек відлучився у Дейлвіл, його приятель накивав п'ятами. Він утік на своїх невтомних ногах, і перебуває тепер забагато миль звідси, очікуючи, коли зійде місяць. Тепер вовк міг бути будь-де. Усвідомлення цього посилило Джекову тривогу. Вовк міг податися в ліс біля яру, що бовваніє на тому кінці довгого поля, і набивати собі черево кроликами, польовими мишами та будь чим ще, що може там водитися. Кротами, борсуками і рештою персонажів вітру у вербах. І так би було найкраще. Але вовк також міг би винюхувати свійську худобу, де б та не була, і опинитися таким чином під загрозою. А ще, усвідомив Джек, вовк може винюхати фермера з родиною, або, що навіть гірше, рушити до одного з містечок на північ від них. Джек не був певен щодо цього, але гадав, що перевтілений вовк може розтерзати щонайменше півдюжини людей, перш ніж його нарешті вб'ють. «Чорт, чорт, чорт!» – повторював Джек, коли поліз яром угору. Насправді він не сподівався побачити вовка. Хлопчик раптом збагнув, що, напевно, ніколи не побачить його. А за кілька днів прочитає в газеті якогось провінційного містечка жахливий опис різанини, влаштованої велетенським вовком, який забрів на мейн стріт у пошуках їжі. Тоді з'являться нові імена. Імена на кшталт сілки, гайделя, гейджена. Спершу він глянув на дорогу, досі сподіваючись побачити гігантську постать вовка, що біжить на південь. Той би не захотів зустрітися з Джеком, який повертається з Дейлвіла. Довга дорога була порожньою, так само, як і хлів. Звісно. Сонце, точне, як і годинник, який він носив на зап'ястку, вже добряче схилилося до обрію. Джек безнадійно повернувся до довгого поля і узлісся за ним. Нічого не ворушилося, окрім верхівок стерні, що гнулися під холодним вітром. «Полювання на вовка вбивцю триває!» Саме таким буде заголовок у газеті за кілька днів. Раптом великий коричневий валун на узлісті заворушився. І Джек збагнув, що тим валуном був вовк. Він сидів на опочебки і дивився на Джека. «Ох, скільки ж клопоту з тобою, сучий сину!» – сказав Джек полегшено, чудово знаючи, що якась частина його потайки тішилася з вовкового зникнення. Хлопчик пішов до приятеля. Вовк не рухався, однак його постать якимось чином збільшилася, стала напруженішою і… мудрішою. Наступний крок вимагав від Джека ще більше мужності, ніж перший. За 20 ярдів він бачив, що вовки далі змінюються. Його волосся стало густішим і розкішнішим, ніби він помив його і висушив феном. Здавалося, ніби вовкова борода справді починалася саме під очима. Він продовжував сидіти на місці, але все юнакове тіло стало більшим і сильнішим. Очі, наповнені рідкісним вогнем, блимали помаранчевим геловінським полум'ям. Джек змусив себе підійти ближче. Він мало не спинився, коли побачив, що вовка тепер замість рук лапи. Але наступної миті збагнув, що це руки, просто пальці вкриті грубим чорним волоссям. Вовк і далі дивився на нього своїми полум'яними очима. Джек знову скоротив наполовину відстань між ними, а тоді спинився. Уперше з миті зустрічі з вовком біля річки на територіях хлопчик не міг прочитати виразу приятелевого обличчя. Можливо, вовк уже став надто чужим, а може волосся вкривало надто велику частину його обличчя. Та він був певен, що вовк переживає якісь сильні емоції. Задюжено футів від вовка, Джек зупинився і змусив себе зазирнути в очі перевертню. «Вже скоро, Джекі», – сказав вовк, і його губи роззявилися в жахливій подобі усмішки. «Я подумав, що ти втік», – сказав Джек. «Сидів тут, очікуючи на твоє повернення, вовк». Джек не знав, як інтерпретувати цю заяву. Вона невиразно нагадала хлопчику про червону шапочку. Вовкові зуби виглядали особливо чисельними, гострими і сильними. «Я приніс замок», – сказав він. «Чи з'явилися у тебе якісь ідеї, доки мене не було?» Вовкове обличчя, очі, зуби та всі інші частини тіла піднялися до Джека. «Тепер ти стадо, Джекі!» сказав вовк він підвів голову і видав довге протяжне виття